Det är, minst han inte, den lättaste uppgiften att sätta rätt tonläge i veckans avsnitt av Röglepodden Men, det kommer en morgondag Och framförallt så har det varit en gårdag där Rögle gjort sin bästa säsong någonsin Så i samhällets svarta och smärta så ska vi försöka lyfta fram det gröna ljuset här i poddstudion Mattias Hjälm heter jag, Linus Alin Och Daniel Roth finns med här Jag börjar med att fråga Vad, vad säger ni i I denna sekund Om ja, läget För det är så udda nu Det låter som en landsfader jag vet inte. Jag vill inte låta som en landsfader eller moralpredikant men det är, det är, det är liksom som... inte show, shim och klang och jubel föreställning. När liga efter liga, sport efter sport stänger ner och SOL slutspelet inte blir av, och samtidigt så kan vi inte bara gräva ner oss i en grop. Nej, det är, det är en väldigt konstig tid och det känns som att det kommer att ta väldigt lång tid att sortera alla tankar för att dagligen. Både med rögle och allt annat så tänker man tankar man aldrig har tänkt och inte trodde att man skulle tänka heller. Man ställs liksom inför nya fakta och nya sammanhang som är ja det är det väldigt märkligt alltihopa. Det finns ju den stora bilden, den allra viktigaste bilden självklart med, med hälsa och folk ska kunna må bra och allt sånt som dyker upp i skallen i, i dessa tider men om vi tar oss ner på liksom sportens nivå i detta sammanhanget, så är det ju en, en situation som ger enorma perspektiv och säkert kommer ge perspektiv längre fram också. Jag menar, oavsett hur det går i ens liv så har man ju alltid liksom sporten att, och luta sig tillbaka mot. Så har det varit för mig i alla fall när det har varit... Eh, alla har ljusa perioder och sen lite tyngre perioder. I de tyngre perioderna eh, så har man alltid kunnat... ja, ja det, är en, det är en bra match på tv ikväll. Jag sappar jag på den eller jag går och kollar på den live i dotten. När det är liksom hela den verkligheten det är eh, sportens skyddsnät. Om man kan kalla det det rycksfrånen eh, bara tas bort. Så... Så inser man ju också hur mycket det betyder för en själv och för så många i, i, i samhället. Så det är, det är liksom ett så bryskt och så här uppvaknande som man upplever just nu. Där, jag menar, det här scenariot var ju för några månader sedan, månader sedan såklart helt liksom otänkbart på alla, alla, alla nivåer. Och nu är vi där vi är. Ja, du pratar om månader tillbaka. Jag kan ju säga att jag kanske var en av de som vaknade senast i den krets människor jag umgås och verkligen inse allvaret och problematiken i det. Och det var väl egentligen först när vi kommer in på säsongens sista match som jag började verkligen någonstans sjunka in hos mig att det, vad är det som händer? Jag har ju haft perioder där man, där man har mått, mått skit dåligt och inte kunnat jobba av liksom, jobbiga problem själv och sådär. Men det här var en helt ny situation för mig. att Det var som pyspunkar någonstans som inte handlade om att, att jag mådde dåligt inombord. Nej, men det är väl så stort. Det, det är väl därför det, alltså, all, Något som blir så här stort är, är så svårt att ta in och det blir så svårt att greppa. Jag tror det är det det handlar om. Att hade det varit en liksom isolerad händelse på något sätt kan man ju relatera på något annat sätt. Men när det eskalerat och blir så stort så, så kräver det väldigt mycket av en för att kunna sortera tankar och ta in. Och nu blir det ju väldigt, väldigt svårt. Du, vi alla, alla tre här inne säger nog samma sak om det. Jag tror att de allra flesta som lyssnar tycker likadant också. Blir det blir lite dubbelt. och ena sidan... Vi, vi, vi behöver inte idrott för, för att överleva det. När man börjar sortera som är viktigt så kommer man ju rätt så långt ner för liksom, på viktighetslistan. Liksom. Men samtidigt så får man verkligen kvitto på vad och så alla, ena inte liksom och allt, ha fått kvitto på vad, vad hela liksom engagemanget betyder. och allt Att samlas kring någonting. Hur, hur liksom, inte bara en del av glädjen går förlorad om, om människorna är borta, utan att liksom hela, hela poängen med att hålla på äh, uppehållning som existerar. Det brukar ju låta hos spelare, just i det här sammanhanget också efter matcher, eller när man har blivit utslagna i ett slutspel, att, att jag känner en sån tomhet. Men jag tror att begreppet tomhet har fått en helt ny innebörd de här senaste veckorna. Ja, alltså definitivt. Och sen också... Och om man försöker att liksom blicka framåt eh, mot, eh, när allting rullar igång som vanligt igen så tror jag att eh, jag i alla fall och, och många andra kommer ha en helt annan uppskattning för eh, det lilla liksom i sammanhanget som är nu liksom sportens värld. Att man kan gå in i den bubblan. Att det, är, det har man tagit för givet så länge men det, det gör man inte längre. Säsongen är ju alltså över, alla vet om det. Va, va, va, vad ser ni om det i hela det stora perspektivet? Känslan inför att det bara raserade alltihopa från i princip en dag till en annan? Känslan är väl, om man liksom bortser från det här med, med, med vad som är viktigt och människors hälsa bara och liksom fokuserar på hockeyn så så är det ju väldigt många obesvarade frågor som hänger i luften. Liksom. Vad, vad hade hänt? Liksom. Det är ju det som är... Man lider med väldigt många. Man lider. Jag kan ju få alltid lida med, med liksom, allsvenska lagen, kanske Mod och Björklöven som har slitit som djuren en hel säsong med mycket sämre förutsättningar och som står på tröskeln liksom, och, och bara kvalbattlar mot varandra. Så helt så tas möjligheten bort. Men liksom. man får rögle. Klart att det är, det är fantastiskt, de hade fått en, fått gässa in i ett slutspel med de här förutsättningarna men jag, kan nästan tycka ännu, ännu, jag tycker mer synd om, om de här som inte riktigt fick chansen att, att göra det omöjliga. Ja, det kanske är så. Samtidigt så jag som är inflyttad <laughs> i den här regionen sedan ett antal år tillbaka jag kan ju ändå känna någon slags smärta med alla er som lyssnar just ifrån perspektivet att alltså, aldrig någonsin har rögligt gått så bra. Den här klubben som kanske folk har pekat på utifrån och tittat snett på, kusinen från landet och så gjort den resan man har gjort från att vara jojolag och kvalserie, kvalserie, kvalserie hålla sig kvar eller gå upp. Och sen då får göra den här säsongen träffa så rätt med nyförvärven och har på något vis alla ingredienser i laget och så. Nej. Nej. Tack och hej och det kanske också var det enda tillfället vi kommer ju in med på det här sen såklart på länge där de kan vara med och hota om SM-guldet. Så kanske man inte ska säga för det kan ju vara så nästa säsong också men med tanke på spelare in och spelare ut. Nej, det är en om det nu är värst för Björklöven och Modo Och kanske de andra då Som skulle jaga för att ta sig upp så är det inte långt efter med Rögle. Det Nej, är inte det, långt efter. Det är det, smärtsamt för Rögle. Det är klart. Men det jag menar med det är att, att Rögle. slutar tre Rögle har liksom mycket roligt att se fram emot. Det är CHL och de har en stomme kvar. Liksom. Det jag tycker är tungt för, för och Modo. Det är att deras liksom verksamhet krossas sig nu. Liksom. Alla deras bästa spelare kommer att tas av andra. De får börja om från, från början. Liksom. Börja bygga ett nytt hus. Rögle har ju redan har ju på sitt hus några år och det, det står ganska stadigt och det, man ska ersätta några nyckelpjäs tror jag absolut att, att Rögle har liksom etablerat sig som ett lag på, på över halvan sen mycket möjligt att de hade sin bästa guldchans ja men det finns andra vars verksamhet verksamheter att krossas totalt nu precis Ja, jag köper resonemanget fullt ut. Sista matchen var ju också ett derby mot Malmö och jag nämnde tidigare att kanske var det här någonstans som, som det gick upp för mig vad det är som håller på att hända i samhället och världen. Jag kanske inte riktigt fullt ut ändå där men, men mycket, mycket, mycket speciell upplevelse. Ett derby hemma för Ögle i katena Arena och en nalle på läktaren. Ja, tio minuter före nedsläpp så hörde vi Sanne Lindström och Lena Sundkis på andra sidan ropa andra sidan, är ni klara? Och det var de enda, andra två som var på den sidan, så var det bara vi, vi tre och, och tre få till på, på pressläktaren. Det var en helt absurd... Uh... Kväll. Det som du var inne på Hjelm, innan, liksom, när jag gick upp för en, vad det är som sker. Det var, det var väl egentligen då någon gång som man, man tänkte, det dök upp så många tankar liksom. Dels hur liksom, absurt och meningslöst det hade varit att genomföra ett slutspelning för tomma läktare. Vem hade liksom dratt nytta av det? Det fanns bara förlorare i den ekvationen. Spelarna hade utsatts för, för risker och klubbarna hade Backat ekonomiskt och, och publiken hade inte fått vara där. Um, så det blev liksom en, en, en kväll där allting blev så definitivt på något sätt. Det var väl en torsdag, va? Om mm. vi skulle dagen innan då fick vi uh, stora racet med, med tomma läktare och vi jobbar väl från, ja, från morgon till kväll allihop liksom med att koka ner vad det var som skedde. Och det dröjde sent på kvällen innan det kom det beskedet skulle bli tomma läktare i, i sista omgången. Och, och när det väl kom så gick det upp förrän också hur, eh, eh, hur allvarlig situationen var och är. Så det blev en kväll av många sådana här uppvaknanden på, på många olika nivåer. Eh, och det, när man pratar med spelarna efteråt också. Pratar med Chris Abbott som... Röjle sportschef inför nedsläpp som, som var, redan där fattar man ju att han, han räknar kallt med att de blåser av alltså efter den här omgången även om det dröjde ett tag innan det blev så, och sen pratar man med spelarna och då gick man väl ner i sin, i sin roll där och tänkte, ja men de kommer väl ändå ha någon slags det är klart att de vill spela slutspel på, på någon nivå ju och ha någon slags här förhoppning att ja, men det, det kan nog blå av det vi får liksom hålla alla dörrar öppna. Men, men spelarna var ju rätt rörande överens då om att eh, de inte trodde att det skulle bli mer spel. Och inte ville. Och, och inte ville, nej. Och det, det fattar man ju nu i efterhand också att hur, hur jäkla givet det var. Men där och då så blev det liksom ytterligare en så här oj, just det, ja. Det är här vi står, typ. Jag menar om man mixad zon Eh, Att den var speciell skulle vara jätte. Alltså man bara så här, kan berätta hur det såg ut liksom utanför. Rör omklädningsrum där nere i katakomberna. Så var det, istället för, vi har ju fått gå in i omklädningsrummet eh, och intervjua spelare nu under senare delen av säsongen. Eh, men nu var det istället en, en, en, en mixad där det var liksom avspärrat Så vi skulle hålla ett visst av, avstånd till spelarna och, och så. Det känns ju också helt. Eh, Alltså jättekonstigt ja, Det var som två band som var uppsatta Som det var en korridor emellan Så att man fick den här meten kan man säga Nästan mm. som det har pratats om med, med säkerhetsavstånd mm. och, och, och jag vill bara lägga till där då, när Du ska snart få komma in att Just när du säger vad spelarna sa Jag pratade med Cody Curran De var ju på något vis före mig I tänket vad som skulle hända Och hur de tyckte att det skulle bli. Jag var inte riktigt där. Precis som du också upplevde det då. Nej det borde man kanske ha varit. Men får, som sagt återknyta till det vi snackade om innan. När det är något sånt här stort och overkligt som sker. Så är det, det är svårt att, att, att vara liksom med i tanken hela vägen. Och tänka två tre steg längre. När det händer så mycket i nyhet. ja, men, jag, jag skrev själv i min krönika efter den matchen. Att jag, Aldrig tyckte det var roligt att titta på träningsmatch på hockey. Jag har alltid tänkt att det beror på att det är tävlingsnerven som fattas. Liksom att, att det inte är på riktigt. Att man inte spelar om riktiga saker. Det gjorde man ju nu. Men jag vet inte hur många gånger jag svarade det här nu så tar man härifrån. Det var, det var, det var inte roligt att titta. Man ville bara gå hem. Man tänkte att det kanske blev en... Jag hade nog lite... liksom, Jag trodde inte det skulle bli jättekul. Men jag tänkte att det kommer att bli andra... Jag hade lite högre förväntningar då på det tänkte de skulle spela, men seo helplöst. Och så är det tomt. Det kommer nog att bli lite liksom, häftigt, men det var bara luften Jag satt bara tänkte: Det får inte bli liksom, ett slutspel med tomma läktar. Det, det går inte. Nej, du var före mig där också. Nu ska jag blåsa av den här säsongen nu. Och jag, jag var inte emot det, men jag var kanske inte heller helt redo att. Ja, jo. Mm. Men det gick ju väldigt, väldigt fort att ändra sina perspektiv men när, när SL kommunicerar att liksom, vi tar en paus, vi väntar vi ser om, om vi kan få igång slutspelet lite senare och så var liksom min instinktiva tanke då att man blir lite så är det väl lite tunga, period, äh, tunga tider liksom att man griper efter Halmströ och jag. kommer ihåg att jag tänkte liksom, vad gött ändå tänk om det blir ett slutspel? man får se ett slutspel. Liksom. Alltså gick det ju väldigt, väldigt snabbt och, och när man, för man allting in den kvällen där att det bara Alltså vad är det vi håller på med? Stäng ner detta, låt oss gå hem liksom. För säsongen Ja, och då var det ändå ett derby I sista omgången där rögläspelare Får sluta två Så det säger egentligen allt Säg det nu på skånska <laughs> jag, jag kan inte Derby <laughs> derby <Jag> var gäller <laughs> Ja Ja, vi måste ha lite, lite, lite leenden här också. Ja, men herregud. Det är väl det jag... Folk har nog, nog med elände där ute. Ja, men det är det jag tänker också. Jag menar, när vi, vi, det är svårt för oss ju här nu att sätta rätt nivå och rätt tom på allting. Men alltså, som du sa i ditt eh, öppningsanförande igen. Det kommer imorgon morgon och det kommer komma en ny säsong med, med nya trupper, nya förutsättningar och nya liksom matcher. Det är väl klart att vi, vi ska blicka framåt mot det och, och tänka att det liksom... Eh... Det kommer att vända. Det kommer att bli, det kommer att bli publikfester igen och, och allt vad det innebär. det är också som du Lena, så att man får verkligen perspektiv på hur mycket den här typen alla kämpar på med, med sina liv på olika sätt och så, så finns det sådana här rusin liksom på kakan med idrott och, och musik och annat som, som folk där verkligen. F, folk flyr in i. Liksom. Det är det som de sätter liksom lyfter hela. hela Tillvaron för många och helt plötsligt så är den mattan bara borta. Mm. Det blev väldigt speciellt. Svår hanterligt. uttryckt. Absolut, vi kan väl knyta an till det vi sa. Slutomgången mot Malmö när Rögle vände och vann gav ju laget en, en COL-plats. Vi kan väl kasta oss in i det ämnet eftersom det är en rätt så naturlig övergång. Vad, vad det kommer att innebära... Det är väl första gången i klubbens historia man kvalificerar sig för, för den turneringen. Det är också någonting som, som vänder upp och ner på Röglets försäsong på ett positivt sätt. De matcherna rullar väl igång i slutet av augusti med gruppspel. Och sen pågår liksom in till, till premiären och sen fortsätter någon gång i oktober tror jag det. Men det gör ju att Rögle får och Röglö publiken får istället för... Kanske då spela träningsmatcher i, i, i Tyringe inför 500 par så blir det hemmamatch för tävlingsmatch för i Katena Arena inför säkert eh, inte fullsatta läktare kanske i den turneringen men ändå eh, ett par tusen årskadare kanske mer så det är ju en ny verklighet eh, som kanske också kan göra Trögle har lite enklare att locka till sig spelare. Jag tycker det hela, faktiskt hela den finalen blev, eller den sista matchen blev ju någon slags eh, om man kokar ner hela säsongen så, så, så var det rätt mycket symbolik i den matchen. Det stod 0-2 och gjorde fem raka mål och vände till fem 2 säkra den platsen tredjeplatsen. Det har varit en säsong med, som har kantats av motgångar. Väldigt mycket skador och tvinga att liksom utsätta, laget har utsatts för prövningar hela vägen men har bemästrat alla och liksom Kommer till allt det avslutat starkast. Starkare än, än de allra flesta. Ehm. Och var ju faktiskt bara målskillnad från andra platsen. Från Färjestad. Färjestad. Det är en av de absolut största elefanterna i hela hockeyrummet. Ja, och då, och då måste man ju faktiskt... Kanske kommer dit, men då måste man faktiskt ställa sig frågan. Hade detta varit en normal säsong med ett normalt skadeläge. Där inte nyckelspelare efter nyckelspelare efter nyckelspelare varit skadade. Så är det väl rimligt att tro att Rögl hade pressat Luleå om förstaplatsen i uh, tabellen. Men när gå går igenom den här säsongen och tittar var, uh, var poäng slängdes bort mot de sämsta lagen så är jag rätt säker på att uh, vi hade kanske haft en, en annan SUL-tabell med, med Rögl och Luleå i någon slags uh, vägseglade. Helt enig där. Ja, ser det sätter också perspektiv på vi har, vi har diskuterat här när Rögle har varit nere i dippar. För dippar har man ändå haft under säsongen. Och som du säger har tappat så här jätteonödiga poäng längs vägen har det känts som. Och ändå är det ett lag som slutar tre. Det sätter ju liksom ett, ett ljus på hur bra Rögle har genomfört den här grundserien. Och vilken nivå man har hållit. Det är liksom inga dåliga lag. Man har bakom sig när man, när man summerar. Eh, och så tänker jag i ett längre perspektiv. Vad den här resan eh, för de som är kvar. liksom Med, med Borna Ebbott och spelarna som, som kommer att stanna. Vad den kan ha gjort eh, förlaget i, i ett långsiktigt perspektiv. Eh, så på så sätt så finns det ju trots att säsongen slutar på det här sättet som den gör. Så finns det ju... Eh, mycket liksom att, att bygga på för Rögle och ta med sig och inse också vad som krävs för att vara där uppe. Alltså, vi såg ju jämte var kring topp 6. Känns det som Rögler hade gjort? Vi har varit inne liksom på väg mot sin bästa säsong någonsin länge liksom där och sen. Sen är det alla lag inom, inom två poäng nästan i, i de här, inför de här tre sista omgångarna. Typ, eh, vad, vad är det som krävs för att vara där uppe när det väl summeras? Jo, det krävs enormt mycket enormt mycket krävs. Man ser det väldigt tydligt att också alla skador gjorde ju att de säkert har fått en, en annan utveckling på rätt många spelare som de kommer att glädje av eh, framöver. Spelare som fick hoppa upp i hierarkin och till och med spelare som fick komma in som kanske inte ens hade kommit mm. över tröskeln med liksom åtta backar, friska. Eh, så att alla skador, det båda. kanske sänkte dem i ett kort perspektiv när det gäller liksom placeringar här och nu men på lång sikt så tror jag att det var alla de skadorna var en bra investering på andra håll. Jag tänker på den intervju som jag gjorde med Leon Bristett i söndags där han egentligen spaltade upp alla faktorer som har gjort röglös och framgångsrikt under den här säsongen. och det är väl bara eller Jag kan i alla fall bara instämma i allting. Han pratar om djupet i lagen, laget. Och det, det har vi sett. När spelare har varit borta, skadade, så har de ändå kunnat trumma på och hålla en hög nivå. Kanske inte alltid spela så bra, men ändå vinna matcher hela tiden. Alltså, och så pratar han om vi har Sveriges bästa fjärde lina. Ja, vem kan säga emot det här? De har ju imponerat så. Powerplay, förmodligen Sveriges bästa i slutändan om, om spelarna har fått vara tillgängliga så. Nu blir man väl näst bäst eller något sånt rent procentuellt. Boxplay, jättebra, jättebra målvakter. Ja, vad mer? Alltså det, om man ska summera vad Rögle har gjort så bra så, så ligger mycket i de här faktorerna ändå. Ja, och det är ju allt det du listar upp, Hjelm, nu är ju de här. Vill du ha en checklista inför ett slutspel och börja sätta bockar på vad som måste funka för att man ska kunna gå riktigt långt, så är det ju precis det du, du listar upp. Och det är ju också... Plus eh, stjärnorna ska läggas ja, till där så också. Ja, klart Också liksom för del att att eh, få... Nu var ju Leon Bristet på väg tillbaka och var tanken att han skulle spela första slutspelsmatchen efter sin skada. Och då hade man ju haft sina stjärnspelare tillgängliga dessutom när de man gick in i, i slutspelet. Ehm, ja. Jag ska återkomma när jag står, Cody står längst ner och satt i en bil. I klippan, i, igår intervjuade honom en halvtimme på telefon från Calgary, men jag ska bara... Och den intiten kommer. Men han sa någonting till slutet som knyter liksom lite grann till det här eh, hakar i det ni har pratade om att eh, när han pratade om var klubben står och, och då pratade mycket om Chris Abbots rekryteringar. Och då sa han någonting att, att Chris var inte de bästa spelarna, var de bästa personerna, de bästa människorna. Eh, kan du hitta liksom en spelare som både kan spela första kedjan och fjärde kedjan? Kan du hitta en spelare som. Eh, och kan leva med att han får spela sju minuter på match. Eller som uh, får spela boxplay. Uh, och han menar att vi hade, ba vi hade bara sådana spelare. som uh, Alla var säkert inte nöjda med vad de var. Men alla kom positiva till jobbet. Och satte laget först. Rollspelare. Det... Ja, och så rätt, rätt karaktär, karaktär och rätt människor. Eh, världen är full av, av liksom, eller inte full av, men det finns ju i, överallt liksom människor som som sätter sig själv eh, först och sen liksom, gänget. Eh, det är svårt att hitta, hitta de här spelarna som både eh, alltså, vad de än gör sätter gänget först, sätter laget först. Eh. Just Cody Curran tror jag vi ska prata lite mer om längre fram här, för det är en, en jag... spelare och en människa som som du skrev till mig på sms igår Daniel Helt unik Och det finns förklaringar till det Vi får ha en kod i kvarten <laughs> <Ja. va? laughs> i snuftiden Ja, och det är bäst att passa på för Ja, det kommer vi också in på Men Ska vi, ska vi släppa Inte säsongen så För vi har ett antal punkter Som vi kanske ska komma in sen, passa mer också när ni har ställt frågor till oss på Twitter så kommer vi tillbaka mer till säsongen och, och blicka lite framåt ett tag först, eller? Kan vi göra? Vi vill gärna höra årets anaconda historia. till slut. <laughs> ja, den där... Det är ju inte det formatet här egentligen. Men jag har förstått att ni finns där ute som gärna skulle vilja se både film och fotobevis och höra hela historien. Hur vi ska lösa det, det vet jag inte. Men inte just nu, va? Det är långt till nästa säsong. Vi kan ta en specialavsnitt. Anna special. <laughs> men ska vi gå igenom truppen från längst bak till längst fram? Eller hur Nej, man ska uttrycka det. Länge sålar in. Inget block i handen den här gången med en telefon. Ja men. Vi kan börja med målvakterna. Reifalk vill... Eh, Rifalk kontrakt vill till eh, KL. Det eh, är ju det vi har eh, fått konstaterat tidigare också. Ja, det är väl inte bekräftat ännu, men eh, så blir det. Eh, Där ska en målvakt till in, med andra ord. Ja. Vad är det som ska in? En, ja, det är ju en, eh, en målvakt. <laughs> ja, men det är en målvakt av hög hög, hög klass, tycker jag. Att, ja, om vi pratar i procent. Eh, hur, många hur många mark får... Eh, alltså är det är en 80-20 mål som ska så som ska stå 80 av matcherna 60-40. Var... Jag, jag tror att de kanske tänker på samma sätt som inför den här säsongen att hitta en som kan variera med Rifalk på lika ja minst lika bra nivå som Rifalk själv då och kanske ja, jag vet inte. Jag trodde att Kristoffer Rifalk skulle få årets, gen skulle bli årets genombrott för honom men jag rankar, rankar kanske en annan spelare. Lite mer som genombrott än Rifalk För det blev vi vill ändå som var Förstemålvakten som det var tänkt får vi väl säga Ja men Rifalk har väl gjort en, en säsong eh... Jättebra säsong tycker jag Ja men samt, samtidigt så finns det liksom Om vi säger såhär är, är Kristoffer Rifalk redo att bli liksom Den stora SOL-etan för Ögle eh, Det är en fråga Som jag ändå inte tycker är besvarad eh, På så sätt att han har en jätteviktig Säsong framför sig Han har fått den här första säsongen i SHL fått visa sina absolut högsta nivåer och nu är det någonstans i så fall visar att man kan hålla den höga nivån eh, kontinuerligt han blir ju ändå utkonkurrerad av vad man vill i slutändan, det, det har vi ju konstaterat eh, sen finns ju en, en jättekapacitet i Kristoffer Ifak tveklöst, men att ha den kapaciteten och faktiskt få ut den är ju två skilda saker, på en så ut Utsatt position också. Så jag tror att eh, Rögle vill säkert släppa fram Rifak men jag tror heller inte att man värvar in en, en andra målvakt som är liksom solklar andra målvakter på papper heller utan att det är lite så här: Nu får nu lite så här upp till bevis. Eh, ni får tävla om ett, eh, första platsen här, är: eh, Varsågoda, typ så. Eh, det, det skulle jag kunna tänka mig. Jag skulle ändå att han har besvarat frågan lite, att han inte är redo att vara etta. Eh, Alltså, jag tycker att han. Det är kanske rimligt. Men det, man har inte så många år på sig. Han är några år över 20. Det, jag tycker att han började otroligt lovande. Spika i Skandinavien bland annat. Men jag tycker inte att han stod distansen ut. Och det, det tror jag ändå får lite konsekvenser för hur Röhle resonerar. Hade han stått distansen ut så hade man kanske varit eh, redo att liksom värva en mer backup eller om 50-50. Nu tror jag ändå att de... Men, och detta är ju rena gissningar. Jag tror ja, att ändå klart, att man klart. kikar på en, en målvakt som är liksom predestinerad för en 60-70% av matcherna i alla fall. Vi är överens om vad, vad där, du och jag då var siktar mot. Men jag tänker ändå med, med Rifalks Resa där. Succéen i Oscar Sann och sen upp, tar steget upp på SOL när han ändå har visat vilken hög SOL-nivå han kan hålla. Jag bara menar, följer han liksom den här utstakade vägen man ofta har i sin utveckling så kan det ju komma någon slags explosionsutveckling även på SOL-nivå. Det är väl rätt så naturligt att spelare tar så här. ska sen upp till SOL. Känner på det och sen så liksom tar det här sista klivet. Så jag tror det heller inte man ska säga att Rifalk är en jättebra Alzheimers målvakt, en fantastisk Alzheimers målvakt och sen en backup i SOL. Jag tycker han är för så för att man ska slå fast det på något sätt också. Ja, men så att det, och det kanske Rifalk ligger honom i fartet att jag trodde, han var en av dem som jag trodde otroligt mycket på. Jag blev väldigt alltså, imponerad av honom, vad han psyker och vad han gjorde och ska och Rögl har ju faktiskt en kultur att gå igenom den här truppen och titta utvecklingsmässigt, rita kurvor. Så går ju de flesta pilar rakt upp. Jag tycker inte riktigt att hans, hans kurva harmonerar med, med de allra flesta. Så jag tycker att den är, den var väldigt lovande. Men den, den planade på ett sätt som, som inte särskilt många andra gjorde. Därför är det en otroligt viktig säsong för honom nästa. Nästa säsong måste du lyfta, annars så... 3000. Nej, det det jag vi ändå på. Jag, får jag lägga mig mitt emellan er där. Självklart. Fy ja, du känner något för att ha mellanmjölk då. <laughs> Jag försöker. då. Jag har ju hela vägen fri här rakt framför mina ögon för ni står på varsin sida om mig så det känns som att jag redan är på mellanvägen. Du behöver inte det, lite vatten så jag tänker om du börjar liksom, <laughs> få lite så här, låg energi med tanke på att du vill lägga dig mitt emellan på åsikt. Ah, det, det kan ju bli att du går mot lättmjölk. Aj, aj, aj, aj. Nej, men jag, jag tycker nog att ni båda har rätt något vis. Jag håller med dig där Daniel att På slutet så han var han lite fladdrig sådär. Jag kommer ihåg någon match Var det borta mot Skellefteå eller någonting i slutet Som han fick inte grepp om puckan Han kanske inte hade sin dag där Men visst rent, om man tittar på den kurvan Så är det klart att han kanske inte pikade precis När det var slut Men å andra sidan håller jag med dig också Linus Så att man får tänka på det Att han tar sig upp från Allsvenskan och gör sin första säsong i SOL. man kan inte kräva ja, väl... fullt ut heller att man ska ligga på den toppnivån man hade i i Allsvenskan i SHL första säsongen. Men har ni andra krav på målvakter då på För det är många spelare som kommer från Allsvenskan och bakar in i det så man äh, inte jag vet så inte om att jag man... tänker så om spelare från Allsvenskan som kommer heller att de ska gå in och dominera första säsongen i SHL. Mm. Jag, jag, det, det, är inte, det tror inte jag att jag har sagt. Jag provocerar lite <laughs> medvetet. Det är inte meningen att låta som de såg det, men jag tycker liksom att Rögle själv liksom putat upp ribban på rätt höga nivåer så man vänder ut och in på alla resonemang och, och äh, se att äh, det hade kunnat, liksom, jag tror att äh, men en annan slutpunkt på, på säsongen för hans del, det är klart att man, alla kan ha en dålig dag och jag tittar inte på enskilda men det handlar ju någonstans om att skicka en signal till, till hela liksom, organisationen, här jag, ni vet precis vad ni får av mig, äh, ni, ni behöver ingen annan. Liksom. Jag tycker inte riktigt att han förmådde att visa de signalerna andra halvan av säsongen. Visst, svår situation eh, Också ska sägas säga att Will kom in Etablerade sig som första målet Det gick rätt lång tid Mellan, eh, mellan Rifalks matcher I målet Han kände nog att han var tvåan Och det är inte så lätt att bara komma in Och helt plötsligt spika igen när man får två matcher Mellan Wills fem vi går vidare. Vi går vidare. Ska vi säga ett par meningar om varje spelare då, så får vi stanna vid de som vi har mer att säga om. Ska vi göra så? Spelare för spelare? Eller vad tycker ni? Men gå igenom backsidan. och så Vilka är kvar på backsidan? Kvar är ju eh, Erik Jellina förlängde ju sitt kontrakt. Niklas Hansson har kontrakt. Samuel Johannesson, Samuel Jonsson är den Och sen har Craig Shearer också kontrakt. Daniel Bertov eh, har ju utgående Cody Curran försvinner högst sannolikt i KHL. Cody Caron har kontrakt nästa år. Ja, men det är ju... Men det kommer inte aktiveras. Men Bertolt försvinner väl också? Ja, för... det kan vi ju utgå ifrån absolut att han gör. Um, uh, Jakob Bondesson står också uppsatt i, i truppen av att utlåna det hela säsongen till, till Kristianstad. Uh, det är väl ett stort frågetecken där. Um, för var han tar vägen. Om um, han drar kvar eller fortsätter sin resa i Allsvenskan också. Och sen skulle vi också lägga ett stort frågetecken för Craig Shearer. Ett väldigt stort frågetecken med tanke på hans säsong. De här avtalen, även om han skrev över nästa också, så har de ju ofta out-klausuler, optioner, eller option heter det väl, att man kan byta och så vidare. Så jag tror att det krävs, det är mest sannolikt att Craig Shearer inte kommer tillbaka till rögle än att han fortsätter. Det är i alla fall min förutsägelse. Ja, jag skriver under på det. Jag tror inte de vill, inte de vill fortsätta det Jag tror inte jag heller. Jag tror att jag har sett det sista av Craig Shira i rögle tröjan. Sen, sen finns det väl också ett litet företecken om vi liksom försöker förutsäga saker. Niklas Hansson kom hem, kom från Nordamerika och gjorde en pangsäsong i SHL och dessutom producerat en del poäng och så och, och varit otroligt stabil hela, hela grundserien. Jag menar, kan, kan andra spelare lockas till, till Schweiz och KHL, varför skulle inte det intresset finnas för en sån back? Det måste man också lägga in i den här ekvationen. Och han har också någon ja. out-klausul såklart, eller? Ja, han har ju kontrakt med Rögel nästa säsong men det är, ju, det är ju som allt annat liksom kommer de här stora stora ligorna. Så, så, utan, utan att veta hur Niklas Hanssons kontrakt ser ut såklart så, så är det väl att alltså, en så ung spelare vill ha lite dörrar öppna det är väl ganska naturligt. Definitivt. Och jag menar, Cody Carr har ju varit som. Äh, äh, har ju varit en, en magnet vad gäller liksom scouter och, och, och annat. Och det har varit rätt så stora profiler och ögon så att. Att, att folk från större liga och har, har detaljgranskat, spelar både fram- och baklänges i det laget kan jag ju vara helt övertygad Ja, har Niklas som bredvid Cody Curran så har det suttit 10 scouter från KL och liksom synat Curran så har de ju fått ta som på köpet nästan i varje byte. Ja, det är sant. Det var bara värva honom så har de inte färdigt backpån. Ja, men summa summarum backsida, när, vi, när vi listar och så så är det ju... Eh, Eh, Cody Currents eh, gigantiska hål Han kommer att lämna efter sig Som, som behöver fyllas eh, Kommer sannolikt inte att liksom, lyckas med det För det är nästintill Omöjligt upptaget att ersätta SHLs främste back med, med en som blir SHLs främste back igen Men här ska ju in spets Det är All inget snack Och det är inte bara, är helt or, fel ord att använda bara Det är inte bara Current Vi pratar om här För det är någonstans hade i alla fall jag tänkt mig att Craig Shearer fick anses innan säsongen som en, en offensiv back också i, i, sin, i sin spelstil och tittar man på backsidan där eh, Cody Carran, det kommer ju bli ett sånt hål så det finns inte alltså. Jag, jag tänker närmast på en, en back som varit ungefär som han lite olika spelstilar men ändå alltså hålet som Brynäs fick efter Ron Gunderson när han drog iväg alltså det, det blir såna Ja, det här kommer att bli tufft. Mycket, mycket, mycket tufft. och det, det kommer att tappas många poäng från bakplan med Codys uh, uh, uttåg. Bakplan? Är det innebär det språk? <laughs> bakplan. Ja, det är det ju faktiskt. <laughs> ja, men det är väldigt många som, uh, som man hör ibland och säger ja, men, oh, det är Lekobor, han är säkerhetsrisker det kan hända vad som helst. Och gå igenom alla rörelsemål den här säsongen och titta hur många han har bukat för. Hur många gånger han har slått Flippas rakt genom zoner Som och dammat i tomt mål Eller, Alltså det är, så mycket, det är så mycket Mål som försvinner som ska krävas på andra sätt Och inte så bara att, mål och poäng Utan det kommer att försvinna poäng i tabellen Med Curran, så är det bara Punkt Men det är intressant att se vad, vilken väg liksom de tar men Cody Curran, har de ju någonstans Byggt upp lite, de hittade från Norge, men det är inte den spelaren som kommer från Norge som lämnar nu. De bantar ner honom 15 kilo och liksom programmerar om honom. Så det är intressant att se om de hittar något annat, liksom, vad ska man säga, guldkorn som man försöker förädla på kanske två års sikt eller om man går på dokumenterad sprängkraft. Jag skulle ju tro det sista. Jag tycker det ska bli väldigt intressant för att för mig så betyder Currens Försvinnande Det betyder att det kan bli förändringar På ganska många Sätt i laget Kanabot har ju byggt upp sitt lag Att spela på ett visst sätt Och så vill han säkerligen fortsätta spela Men när man inte har Karen kvar i laget Och dessutom är det ju framåt De behöver producera mer så alltså jag undrar Om inte det kommer behöva bli vissa korrigeringar kanske, hur, hur Cam kommer att spela med sin, sin trupp han får in sen, även om de söker givna spelartyper, det här, jag tror vi kommer att få dominoeffekter alltså, vi kommer inte se samma typ, jo samma typ av rövligt kommer vi att se, men det kommer att ändå att skilja sig Nästa säsong Nej det tror jag inte Jag tror de kommer att försöka värva spelare som spelar på exakt samma sätt Det här spelsättet och det sättet som de vill bete sig på Det är så hamrat i sten Jo det är inte det jag tänker på Men jag tror att det kommer att bli detaljer i spelet som de behöver förändra För att de inte har Karen med i laget Jo det är klart Han, De kommer inte hitta en back som dribblar av åtta man Och sen har freiläge och skiter i skjuta Snorrar ett varv till och dribblar av fyra till den, den typen av back är helt omöjlig att hitta. Men jag tror att de kommer att få gå in med väldigt mycket kraft på backsidan. Ja, Jag håller med dig. Jag håller med dig. Och jag tror att om man tittar på den backbesättningen som finns, så, så, så är jag helt övertygad om att de såg Shira som en topp back Så det är ju någonstans både Shira och, och Karen som ska ersättas. Det är ju två topp backar som ska in. Och så lägga till att. Det, vi, vi vet inte vad som händer med Niklas Hansson men äh, åtminstone två topp tre backar. Mm. Eller? Ja. ja. Annars alltså, finns det ju ganska känns det som en backsida som är ganska liksom, gott gottklädd i mitten om man säger med Gellena och Johannesson och, och äh, där finns Lesund, eh, Lesund Jons, alltså där finns ett back liksom 4 5 6 7 i det spannet är det ganska äh, gott besatt. absolut det, det är det är Längst ut och längst ner kanske. Som, ja, den stora kryddan som, som ska till. Så är det ju. <här> Förvar sedan då. Eh, Erik Andersson, Anton Bengtsson eh, kontrakt. Eh, Hela fjärdekedjan är väl under kontrakt? Ja, Tidermätsson har eh. kontrakt. Simon Ryfors har kontrakt. Sjögren. Ehm. Sen är det ju, vi kan väl ta det lite här successivt. Dominic Bock är på lån och lär, har tidigare sagt att han är sugen på att sticka till Nordamerika. Lär väl absolut bli så att han testar vingarna i, i AHL, NHL nästa säsong. Om man går igenom det lite strukturmässigt som de spelade på slutet så, så är det väl så att Ryfords har kontakt med de två som han hade på vingarna försvinner eller? Det är samma med Nils och Glander, ja. Alltså Precis. Om han ska över och, och testa så känns det som att det, det sannolikt blir nästa säsong. Eh, sen har vi ju eh, Om vi tittar på, på första kedjan eh, Ted eh, kommer att lämna eh, Leon Bristet sa det i din intervju Hjalmar Han har sagt det tidigare också Det är i första kedjan Nej det har jag ju inte, han, han, var. <laughs> han var Han var, han var, var en att, en markering och ta... Linus vill in <laughs> <laughs> ta... När Helena öppnade sitt paket från Amazon Fick hon i magen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 Köp din lott på postkodlotteriet.se Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Tack för på mig. Stort samma. Leon Bristedt, jag är förvånad om han stannar i rörelsen nästa säsong. Har man flera NHL-klubbar som... Som man får samtal med så kommer det att dyka upp ett erbjudande som är värt att ta. Han är väl egentligen i, i samma kategori som Britten och Karen. Att de har kontrakt med Rögle till, över nästa säsong. Men att de inte lär aktiveras. Nej och Leon har ju också varit flera år där borta när han studerade. Så han kan ju hela kulturen och samhället och allting redan. Så det är så mycket som talar för honom rent utanför isen där borta också. Ja, alltså att få ett NHL-erbjudande, eh, varje spelares dröm, han är en bra ålder. Eh, O-draftad dessutom. Ja, alltså det säger väl sig själv att han dyker rätt, rätt erbjudande upp som passar familj och hockey och, och socialt allting. Så, så känns det ju verkligen som att han kommer att testa det. Eh, samtidigt kan man ju säga då att eh, skulle bristet försvinna till NHL så, så dyker det upp en del. Eh, ekonomisk vinning för öglef som man har spelat i, i Röde de två senaste säsongerna. Då får man ju ändå en, en peng för en, en sådan spelare. Det kan vara värt att nämna också. Eh, jag bara plöjer igenom det spelar för spelare nu. lite Christy Sousa eh, har ju inte kontrakt. Vad eh, jag förstår så, så fanns det någon slags eh, eh, möjlighet att, att förlänga det avtalet. Men det är ju inget, inget beslut som har kommunicerats ut eller är taget ännu. Eh, känns väl spontant som ah. att eh, mycket tveksamt, mycket tveksamt ja. Ja. apropå spelare som kommer upp från all svenska antagligen som du var inne på tidigare nej det tror jag inte är aktuellt och överhuvudtaget eh, Adam Edström kontrakt Dennis Eberberg har kontrakt eh, och som jag har det nu vet jag inte vad vi har sagt och inte sagt så, så eh, kommer Dennis Eberberg spela i Röglän nästa säsong så har jag också fattat som att han inte har någon out eh, denna, denna, denna sommar. Hampus Gustafsson eh, har inte kontakt och var ju, satt ju på läktaren stora delar av slutet av säsongen. Eh, kommer väl högst sannolikt att lämna. Eh, Sjögren nämnde vi har avtal, Nick Sörensen borta med hjärnskakning är väl ytterst tveksamt hur, hur det blir med honom med tanke på hans historik eh, utan att, att veta någonting om hans situation så, så eh, finns det ett svårt frågetecken. Allmänt där Och sen då till slut Daniel Sar Som jag har kontakt också över nästa säsong Som jag ändå skulle vilja sätta lite I samma kategori som Eller en, liksom lite så här, Niklas Hansson hållet Vad gäller Daniel Sa Ung spelare liksom Utpräglad målskytt Spetsegenskap med sitt skott Kan också vara attraktiv För utländska klubbar Både han och Hansson är väl egentligen kategorien mitt i karriären. 25-26, eller 24-25 där någonstans. De är ju säkert attraktiva. Vart varit sina två år i Nordamerika, kommit hem. Tre kronor med ritar. Exakt. Så att um, ja, det är väl nog en uh, i säsong att hålla i liksom, juvelerna för... Chris Abbott. Men om man bara tar det strukturmässigt, så kan man ju säga att du kan ju utgå från att ytterforarna är, är kvar i en första kedja då med Sar och Evobaj. Det kan vi utgå ifrån. Ja. Och om vi har en andra kedja med Mattias Sjögren, eh, så, så är det väl ganska oklart runt honom. Sett, sett en, eh, och så yeah. kanske en ryfors och en ada medström i en tredje kedja. Och sen i fjärde, en fjärde kedjan. kedjan är intakt. In takt. Ja, så, så ser jag liksom oss ut. Ja, så det är ju, du sa att de hade var, Massa att göra på, på Backsidan De har lite att stå i på förmån Kan man lugnt säga Försöka ersätta Ted Bertén Och kanske, förmodligen Leon bristet. Mum Ja, och sen bocka bo till. Sen. Lycka till! Bock och Högland också, med tanke på eh, absolut vad de absolut. står. Absolut. De liksom unga utvecklingsbara spelare. Men rent hur de har drivit i laget den här säsongen. Så Ted Bertén och Leon Leonbristet ligger lite före Höglander och Bock där. Sen ska man också komma ihåg: eh, Nu pratar vi liksom om spelare som kan och, och kan och kommer och, och lämnar. Men man ska. Liksom väga in i detta de här olika kategorierna det finns och vad Rögle har gjort den här sången vilka effekter det får. Kolla på Bock och Höglander som liksom gjort sig, Bock gjorde det nu efter eh, JVM, han gjorde sig ett namn i Sverige, han visar att han liksom, Rögle var en bra utvecklingsmiljö. Nils Höglander har gjort sin, alltså ja, Nils Höglander och Nils Höglander med JVM Rögle och Rögle och allt vad du har gjort. Det är den kategorin unga utvecklingsbara spelare. Sen har du kategorin vad gäller stjärnspelare. Cody Curran, Ted Butén, Leon Bristet. Allt det här när spelare försvinner gör ju också att klubbar som har lyckats förädla och utveckla spelare på det här sättet blir mer attraktiva. Alltså jag tror, tror liksom att om, om Chris Abbott har fått kriga otroligt hårt för att få ...tunga namn och var intresserad av att komma till Rögle... ...när han börjar så sitter han i en annan sits nu... ...att Rögle är attraktivt... Eh, ...och spelar på ett helt annat sätt... ...så det ska man också väga in... ...när det är liksom spelare efter spelare vi diskuterar... ...kan, lämna eller kommer, lämna... ...att situationen på eventuella nyförvarv... ...är också ny och bättre. Ja, men definitivt. Har han fått ägna sina två första åt ...att sälja in en dröm och berätta för folk... ...vart han vill vad de vill så behöver jag inte det längre. För det är ju alldeles glasklart vad de är på väg. Eh, och det finns en väldigt tydlig, liksom, stumme i laget. Alla ser ju att stummen finns här. Det är många spelare som är garanter för att laget fungerar och att, att det är god stämning, allt möjligt. Det finns så bra hierarki. De är ju på plats. Det som ska in i spetsen. Eh, och. De är högt upp nu i hierarkin vad gäller eh, typ agenter som representerar unga spelare som är på väg att stå precis på trusken till sista genombrottet. Eh, så att jag tror att han har eh, han kommer att kunna, liksom inte säkert att det blir succé, men han kommer att vä kunna välja mellan, mellan bra spelare. Ja, det tror jag också. Den kategorin som har varit... Jättebra SHL, unga spelare, Vänt till Nordamerika, eh, nu lite så här halvbortglömda AHL-säsonger liksom, bakom sig eh, som vill tillbaka för att ta, ta ny kraft i Sverige. Den kategorin spelare tror jag Rögle kommer ha en jättechans att locka till sig. Ja. Absolut. Sen, ska man inte, sen ska man, kan man också se om man tittar och jämför liksom Chris Abots lagbyggen så kan man säga att antalet felrekryteringar har minskat med rätt så många procent för, för varje år. Och genom alla värvningar han gjorde inför den här säsongen och du tror att man sätter definitivt fler utropstecken än frågetecken i alla fall. Ja, vad gäller stjärnor. Vi, vi är inne på det mycket stjärnorna ska ersättas. Alltså, bara en sån basal grej som att Rögle sluta trea i, i, i grundserien gör ju att man har ett... Eh, när man ska locka till så här NHL-meriterade spetsforvart-typ. Ni förstår vad jag menar, den kategorin spelare som är... Eh, från översta hyllan alltså sälja in ett lag ja, men vi kom trea vi CL för första gången vi har en jäkla mävind jämfört med att sälja in 8-9-10 eh, liksom eh, den kategorin lag är ju gigantisk när ska spelare som inte har någon vidare koll på Sverige kanske bara kikas om efter några klubbar i Europa mm, Ni vet ju både ni här och ni som lyssnar hur hur jag har puttat fram röglund hela säsongen och trott på dem och tagit i från, från torna. Och nu blir jag den som kanske lägger mig lite på bromsen här. Jag tror ju. Nu är ni väldigt positiva här och jag. Och det är bra. Men jag. Jag, jag, jag tror inte det går att få ihop en lika slagkraftig trupp igen nästa år som det här. Alltså det är, det är tunga namn som är på väg ut. Jag, jag är inte riktigt lika så här. Bara gasar nu som jag gjorde inför den här säsongen. Jag, jag tror det blir för tunga tapp alltså. Karen, Britén och kanske Brister, de tre. Visst, du kan få in andra stjärnor, men... Ah, ja, jag, jag är lite försiktigare här. Faktiskt. Vi är helt överens om att det är ett eh, otroligt tuft uppdrag som Rögläs ledning har framför sig. Men det jag hävdar är ju egentligen bara att förutsättningarna får lyckas... Eh, till viss del i alla fall, jag sätter de här skärmspelarna är, är oh ja, relativt oh ja, goda. Speciellt, speciellt om du jämför med, med en eller två säsonger så. Oh ja. gigantisk skillnad i det perspektivet. Och det är det jag liksom snackar om här. att eh, förutsättningarna är goda, men, men att jobbet är stort och Otroligt svårt, tror du. Det är ingen som helst tvekan om. Nej, jag säger inte heller att de spelare som kommer att värva kommer att fylla de här gigantiska skorna. Med. Säger, som Linus förutsättningar att göra det nu jämfört med för två år sedan är ju, är ju gigantisk. Nu Han behöver inte sälja in samma dröm längre. Det räcker att, att tit, tit, peka och titta och säga ni ser ju själv vart, vart vi är på väg med det här. Vad vet ni? Nu då ställer jag frågan som er lyssnades representant. Vad vet ni, Daniel och Linus som spelare på väg in? Inte så jättemycket. Det känns som att hela det här corona-filten lades över, lades över på något vis och gjorde att man tappar lite glöd och fart där. Men det kan man ju rulla igång en, en silly season. Och är det någonting han... Är det någonting Chris Abbott har, har blivit också ganska bra på är det att, att hålla rätt mycket för sig själv. Det är flera av de här värvningarna han gjorde inför förstången som ingen hade spekulerat om på förhand. Som bara dök upp att nu är den här människan klar och det, det händer inte jättemånga gånger. Det är ju utläckt till höger och vänster rätt så snabbt många gånger. Några spelare har ryktats om i alla fall. Gå igenom Floran in Ja, men det är väl Örebro's eh, Shane Harper eh, och Modus eh, Tamburini, va som eh, dyker upp på, på nättinnan. Eh, får väl krädda där, det var väl Expressen som skrev om Harper tror jag. Jag får be om ursäkt för om jag har fel för mig här nu. Och sen Hockey News som skrev om eh, intresse för Tamburini eh, Så eh, det är väl de två som är, och som sagt... Eh, allt som har hänt nu med, med coronaviruset och dess påverkan har ju lagt sig som, som en liksom eh, filt över allt vi har gjort på vår redaktion och det har varit enormt mycket att, att ta i. så eh, som du sa då, det kommer nog rulla igång en, en silicisen här nu eh, inom den allra närmsta tiden eh, och där eh, kommer vi att ösa på så mycket vi bara kan såklart Ska du ha din säsongsawards nu Hjälmar? Ja, yeah. Kanske det, jag skulle plocka fram lite Twitter-frågor, tänkte jag äh? Men eh, jag hade tagit fram den på telefonen innan Men nu har ni ju kopplat bort den såklart eh, Ska vi se om jag kan hitta det? Jag får väl dra lite eh, säsongsgrejer då Nu blir det gala, på med stassen <laughs> Var ska vi börja någonstans? Och Årets genombrott, det tycker jag vi ska diskutera lite grann om tillsammans faktiskt. Jag vill lyfta upp en spelare så får vi se med hål eller inte, eller om ni har någon annan. Jag säger Simon Ryfors, fantastisk säsong. Okej, okay, han har spelat flera säsonger i SHL så det är lite konstigt att säga genombrott om honom. Men jag tycker att han har... Höjts rätt mycket den här säsongen och är viktig i boxplay, i alla spelformer, även i powerplay och driver. Jag är imponerad av Simon Ryfors säsong. Det står Simo Ryfors på min lapp också över årets genombrott. Sen tror det jag... står ett annat namn på min lapp. Sen <laughs> ja. tror jag i och sig att eh, Simo Ryfors själv... Eh inte är helt nöjd faktiskt med sin säsong. Jag tror att eh, det finns betydligt mer att hämta, inte minst liksom offensivt i den, i den spelaren. Eh, eh, men man ska också komma ihåg att Seymour Riefers är pålitlig på många sätt, inte minst att han spelar samtliga 52 matcher i grundsen förra den här säsongen. Eh, nog så viktigt att eh, kunna liksom hålla på och, och, och spela över så lång tid och vara frisk och, och, och skadefri. Eh, men det är en underskattad arbetsmaskin som har tagit kliv eh, med jag för att liksom utmana den kategorin genomåt så tycker jag man måste kolla liksom på eh, hur mycket var man börjar och var man slutar, och då tycker jag Samuel Johannesson är helt outstanding. Han var inte ens med och tränade med laget första halvan av säsongen. Kom in och, och fick, fick liksom oceana och förtroende med tog alltihopa. Och gjorde liksom inte många misstag och, och gick i mål liksom som en tredje-fjärdeback fjärde back i ett SL-lag. Med sitt lugn och bara ett powerplay. Det är ju en overklig utveckling vi snackar om där. Får jag sticka med, med en årets överraskning? Ja. Och vad man vill har jag på den listan för att han värvades och vi och snackade om att eh, det var en chansning. Och det såg ju verkligen ut som en chansning på pappat Kanske var en chansning eh, också, men med tanke på vad han har presterat var att en av SHLs absolut bästa målvakter kom från tjeckiska ligan. Eh, så för mig var det liksom den största överraskningen att han höll så hög klass som han gjorde. Eh, ja, det är definitivt samma fack. Jag hamnar väl Alan Lesund som Precis som när Ville värvade sa vem i helvete är Arlen Lesund men det visar sig ganska snart att han kunde både tackla och tackla <laughs> Årets värvning då som äh, ja den säsongen som har varit jag har satt Niklas Hansson där vad säger ni? Ja, det är ju svårt att sätta någon annan än hand Jag kommer ihåg att när vi gick inför säsongen så sa vi att vi måste ändå sätta ett litet frågetecken för Niklas Hansson för att han har varit i Nordamerika två år och så innan han lämnade var han inte helt ordinarie i HV. Vi visste inte riktigt på liksom vilken nivå han skulle checka in på. Men eh, och om man ska prata om spelare som går som en klocka så har ju han gått som den mest välålgade klockan från början till slut. Det känns knappt som att han har gjort ett misstag på hela säsongen. Så definitivt. Liten bubbla där Jag håller också Hansson som etta i den kategorin. Men måste ändå nämna Dennis Evoberg som, som kom liksom eh, in i en säsong där han har haft eh, strul med hjärnskakning Det det upp på hovet och var borta länge. Alltså han slutar ändå på 16 mål. Eh, det är samma fas som Daniel Saar. Han är delad detta i Rögläs eh, interna skytteläge i slutändan. Trots allt stök han har haft. Så jag tycker att det är eh, han är liksom före bristet Caron brittén spelade sig många färre matcher men, men i den statistiken jag tycker det är äh, ganska imponerande med tanke på äh, på Hals förutsättningar längs vägen också som jag nämnt många gånger, en spelare som, som var på väg mot äh, sin bästa form under säsongen när det väl skulle avgöras Absolut rätt, rätt. det är svårt att använda förväntningar för att, i, i Evobas fall liksom så såg man för säsongen han har vunnit av EM-guld och han, han dominerar liksom i svenska ligan för då har man ju enorma förväntningar på, på honom på ett annat sätt än vad jag hade på Niklas Hansson. Såklart. Och det är väl därför man liksom sätter dem i olika kategorier men att han har varit en viktig kugge för Ögle är ju oomtvistligt. Det jag menar är att det känns som hela säsongen som att Dennis Everberg har eh, tuffat på alltså varit eh, i början liksom kändes det som att han hade mycket kvar till sin toppnivå senare och och han på hjärnskatningen. När man kollar över statistiken är ja, han gjorde 16 mål till slut. Alltså, trots att han missade ett gäng och hade en jobbig väg tillbaka efter, efter den hjärnskatningen. Jag menar bara att det, eh, det kom lite som en sån aha-upplevelse för mig i alla fall. Så vart att nämna att han ändå är där uppe och, och ja. är delar detta i den interna skyttelägen i slutändan. Det kändes liksom inte som att han var på på de hyrorna, men han, det är ju en sån spelare också som ofta smyger lite i bakgrunden. liksom Smyger i vassen och sen summerar man just det. Han petade in den returen, han styrde in det skottet, han höll sig framme där. Ja. Alltså, han, han är lite svårplacerad på många sätt. Alltså. Han är ju motsatsen till Cody Caron. Om Cody Caron och grundsdribblat av sju så lever bara i andra änden av, av repet på något vis. Men att vi det inte kvitt känslor när man ser bara att det känns som att det är... Att han, han, han har liksom En halv växel till Klart, ja, ja. Det Så, som som skulle, vara, skulle vara intressant Att se honom en hel liksom, Skadefri säsong Tveklöst Och det får vi ju nästa säsong ja, om han ja, är skadefri okay. <laughs> Ja, det, det är sant om, ja, Corona har gett sig av Just det, det vet vi faktiskt inte Årets fågeljakt då Fågeljakt ja, Nu är vi på hökarna Ja 4 av fyra mot Malmö av Rögle. Starka papper. Tappar vi en poäng hemma, va? Ja, men vann. Ja, ja den trenden har ju... Det var ju länge Malmö kändes som man hade ett kraftigt övertag på Rögle. Peter Andersson vann många coachmatcher, men känslan är väl att det styrkeförhållandet har förändrats. Rögle hade ett betydligt bättre lag och tycker man visade det i de flesta derbymatch För att um, det var skillnad mellan lagen uh, Kvalitetsmässigt Lite årets historia, uh, skrivningar då Den första har vi redan pratat om Sånt är vi intresserade av Ja, Rögle gjorde sin första Bästa, första, bästa <laughs> Gjorde sin bästa säsong någonsin Slutade trea, det är historia Men sen satte man ju också en, Ett annat rekord med sex raka Fullpoängare Första till 20 februari Mm så det ska, det ska noteras och minnas. Så nu har vi gjort det. Vi har en mental anteckning då. Ska vi ta lite årets galenskaper också? Jag tycker ju. Ja, jag tycker att det, det kan vara läge att ändå redovisa detta när vi summerar det. För jag har ju... Det kan vara passande att du håller i den punkten. Ja. jag har ju haft, vad var näsan eller hakan ute i bjuv? Eller vad sa du, ja, Linus? den har varit lite överallt <laughs> Men det gillar vi. Jag började med att säga att det skulle bli sju raka. Kommer ni ihåg det? Ja, jag minns det faktiskt. I början av säsongen. Mm. Och där gick ju boom redan i tredje omgången mot Oskarshamn. Just det. det, känns som en evighet sen. Ja, men sen så blev det ju faktiskt så att de de tog ju... Eh, ja, först skulle vi säga att de, de vann ju den matchen med skotten med 43. Så det var Tex Williamson där som stod på huvudet i Oskarshamns mål som förstörde det. Men det blev sex segrar av sju på de första sju där. Och sen nio segrar av de tio första matcherna. Så det var ju väldigt, väldigt stark start av Rögle. Um, sen så sa jag ju också vid ett senare tillfälle... En o, annan, sagt en del. En, en annan galens, galenskap, att Rögle inte kommer att hamna i någon svacka. Mm, det minns jag. Och det gjorde de ju. Så det ju. Det minns jag också. Det var andra felet av två. Kommer till det. Sen så var det ju en galenskap tre och... En tredje galenskap, nämligen att Rögle inte kommer att förlora tre matcher i rad. Hade jag rätt eller fel? Där måste du nog haft rätt. Ja, Nej, du fick ju fel till slut, eller? Nej, ja. ja, jag fick faktiskt fel där. Ja, det ja. det skedde sig mellan 31 oktober och 14 november. Det var ju ett landslagsuppehåll där i och för sig. Men det blev faktiskt förlust mot Luleå och Linköping innan och sen mot HV70, HV71 efteråt. Ja. Och sen så kom det faktiskt också en en eh, sån tre-trend till lite senare. Sen hade de faktiskt en svacka på sex förluster på åtta matcher. Um, så det, jag fick fel på alla tre där, men jag tyckte ändå att jag var inte så långt ifrån på de där galna eh, ah, utsvävningarna. Vi är nöjda med dig. Syna, det alltså, är det du har sagt, Hjelm. Summa som omrör, det kommer trea i var på väg in i ett slutspel. liksom. Eh. Med rätt så lysande så förutsikt på vad man skulle kunna kunna hitta på så att du har tyckt ut hakan av att det är bjuv och vänt. <laughs> det känns som att du har haft mest rätt av oss tre den här säsongen längs med vägen. Oj. Hånar vi dig för frukt och så ska vi hylla dig för ditt tips. <skratt> ja, men det är väl bara, Absolut. Alltså, vi lyfter på som ja. sombreros oss så ja, här gott jobbat. Det här var lite oväntat. Det här har vi inte förberett så jag hade inte tänkt mig att jag skulle få någon kred någon här idag. Nej, men jag, <skratt> jag då hade, hade du... ju fel på alla tre punkter. Nej, men, både jag och Daniel har varit betydligt mer restenbräst att summera säsongen och se var regler sluta så att, att du liksom hyllde upp och trodde på kapacitet och att sviter skulle hållas och sättas nya och sånt det är väl bara att inse att det är, det är mycket av det som du hade poänger i Absolut, vi ser väl alla liksom att regler gick mot en stark säsong men du, du, äh, du spände ju bågen betydligt hårdare och du var ju närmare det var ju rätt så nära där du spekulerar i som de hamnar faktiskt mm. på till Mattias igen <skratt> oh. Nu får vi snart ta ner upp i Nu fick jag raka ryggen än någonsin haft här Men eh, jag tänker också Årets lektion, den vill jag delge er För det här vet inte alla om Det här eh, är intressant Det är nämligen så att Efter matchen mot Färjestad borta Som Rögle förlorade Det blev väl 3-2 tror jag så, så, så var det jag som var i tjänst Och vi ska sätta betyg och när vi sätter betyg så ska vi ge väg med dem till en första upplaga. Så det är väldigt tight på där. Och jag satte betyg 4 på Roman Will i mål. Och jag skrev ut det dig sedan dagen efter Linus på sms. Nej, det här känns inte bra. Han skulle nog bara haft en trea. Jag såg målvaktsprocenten nu, 86,36. Sen dagen efter så var det jag som skulle ut då till Engelholm och, och prata med, med spelare. Och skulle prata med Roman Will hade jag tänkt då. Och satt jag mig med Volle, Magnus Vänström, målvaktstränare. Oh, nu vet jag vad som kommer, Skar. Han är inte mycket på målvaktprocent. Nej, precis. Och jag satt där och skruvar mig lite grann så här. Du, ah, det här betyget så här, kanske inte blev helt rätt igår. Och, men jag tyckte han var bra. Men så såg jag målvaktprocenten. Eller jag tyckte han var mycket bra. Du. Och sen så kom en hel lektion på hur man inte kan titta på målvaktprocenten egentligen alls. För den säger så otroligt lite. Och där var då gick jag hem och var ganska så här... För det här med betyg, det är lite av en mardröm för mig. Nej, ja, men grunden är, är det väl liksom att en målare kan få 50 skott på sig men kommer alla med fri sikt från backposition. Då är det ju alltså. Då är det ju strunt samma. Är det däremot 20 skott där 15 av dem är, är frilägen och, och röda chanser som man brukar säga från slottet, då är det ju också en helt annan grej. Det är lättare att få bra med 60% i Luleå, där skotten kommer från Kiruna eh, än i Åskarshamn där det står tre man för IFN för mål och bara skjuter. Så om det blev rätt där till slut så tänker jag också leverera en dos självkritik till mig här nu som ni kanske minns. Jag hade kort senare så satt jag och bevakade Luleå Rögle och det är samma sak där med betygen och sen så skickade jag iväg betygen och så kände jag bara, nej men vänta nu det här nej det borde vara ett gäng ettor här för de skapar inte så mycket efter första perioden men jag tittade inte på skottstatistiken och så där och så skickade jag meddelarna internt, kan jag ändra några betyg och så gick tiden och sen efter så kände jag bara hela tiden men Alltså den prestationen, okej okay, jättebra första period och sen sådana två de knappt hade skott på mål Det är klart att ett antal forwards måste ha haft ett ett år och jag satte inte det Så där kan, så där kan jag må efter betygssättning, det är, ett, ah, det är så jobbigt kan jag tycka det där ibland alltså, För det är så svårt att få det där rätt Så där sätter jag själv kritik på mig själv efter den matchen, så det är det sagt också vi har alla våra bra och dåliga dagar på jobbet Jag tror jag våra lyssnare också kan sympatisera med mm. Sen vill jag ta två comebacker också Det är viktigt Årets comebacker Comeback 1 Vem kan jag syfta på? Det är ju så enkelt Det är så ja, precis. Skadad då i första matchen Han hann faktiskt göra ett mål och en assist där i premiären mot HV71 Sen var han alltså borta i 18 matcher 18 matcher, kommer tillbaka och gör sen totalt då på, på återstod och den här första matchen i premiären 37 poäng på 33 matcher ett snitt på 1,1 eller 1,12 om man vill vara ännu mer noggrann det är det bästa någonsin han någonsin har haft i, i seniorhockey så där kan man tala om comeback efter en mycket, mycket, mycket tuff skada som också gjorde att han tappade vikt och fick äta väldigt begränsat under lång tid imponerande verkligen Den andra comebacken då Dominic Bock Som jag alltså Vi undrade, eller jag i alla fall undrade Länge under hösten När ska han komma loss? Nu har han fått sina chanser, nu är det dags att putta ner honom I fjärde kedjan Ja, Jag vet ju att jag pratade om det där Då fick du Där fick jag äta upp den ja. dumstruten mm. Efter JVM, för då blev det då blev det, så att säga, islossning. Vad stoppar de i hans hos på JVM? Kan man undra? Oh. Jag vet inte. Är han är han, han är hungrig. Ja. Kanske fler som borde åka och ta den, oh. ta den vägen. Men fem raka matcher gjorde han mål innan han kom tillbaka från JVM. Sex totalt på de fem matcherna. Sen gjorde han fyra mål i de åtta matcherna därpå. Så totalt alltså tio mål på 13 matcher. Men det man... Och så kanske jag ska lägga till här, det att han faktiskt gick helt mållös efter det, eh, på de sista nio matcherna, så han hade ju han hade det tufft i början och verkligen upp, upp, upp upp, upp, upp, och sen så hade han svårt att hitta målet i slutet faktiskt, men Dominik Bock en comeback också skulle jag vilja säga Ja, är du klar med Jelmskallar Award 2020? Jag vill också lägga in Då slängte ni pappret fyra gånger Ja, men jag, jag känner att jag vill ändå ha in årets mål. <trycklig> Zorro. <trycklig> Zorro. <trycklig> Nils Höglander, två gånger om. Fast en gång i SHL och en gång i GVM Mot Finland i GVM och mot Djurgården i SHL. Och jag rankar det målet som snyggast. För där drog han först upp Markus Högström på läktaren. Och sen, ja, hela den sekvensen är... Bara Zmagisk Inget riktigt hockeymål <hör> <hör> <hör> Nej, jag skojar. Nog med äh, Priser nu äh, Priser, men utdelningar Eller vad man nu ska säga, prestationer Gullhjälmen till Mattias <hör> Sjögren i så fall Nu äh, Går vi vidare på lite Twitter frågor. En som, äh, som Frågar, tror Hjälm Att Rögle hade gått rent i slutspelet Sitter rot på kontrakt Blickar Alin utomlands Börjar du? Jag tror inte att Rögl hade gått rent i slutspelet Jag hade tippat till Va? Nej faktiskt inte Jag hade tippat till, till semifinal Men kanske ändå mot slutet Att jag började överväga att Det här är ett lag som kan gå hela vägen Faktiskt Men nej jag trodde inte att Rögl hade gått Helt rent i slutspelet Har du här ut? Eh, det är en fråga som jag får hänvisa till min agent. Jag vill inte gå in på <kör> den typen av frågor i dagsläget. Ja, okej. Okay. Oklart där. Lin, blickar du utomlands? Ja. Alin? Ja. Du, du blickar du utomlands. Mm. fråga. Vad är detta? Vart? Jag tror att jag har varit ett kontrakt med dig. Ja, men du blir COL på Rögle. Ah. Man jobbar med att bevaka rögle, så det går upp till rot här om man vill skicka iväg med ut till Europa och... Bevaka klubben, nu sätter jag press på dig. Det är upp till er eh, poddlyssnare att eh, stå stadigt vid, vid premium så ska vi se vad vi kan göra. Och apropå CHL <hör> så finns ju frågan också hur rögläs CHL-dräkter kommer att se ut. Kanske läge att plocka fram den här gula dräkten som du håsade så mycket, eh, Daniel. Exakt, kyckenbröj på CHL. Uh, ja, de gula kycklingtröjorna Skulle vi ha varit något Skulle vi ta tagit uh, griffins också kanske Kanske det, det är lite internationellt gångbart <laughs> Sen är det frågor om truppen Och det har vi pratat ganska ingående om Flera som undrar kring det uh, Ekonomin såklart hur, uh, hur det ser ut med den Va, Vad vet vi där? Svårbedömt läge skulle jag säga gått no väldigt, väldigt, väldigt bra länge och sen eh, skallat väggen på slutet. Eh, frågan var utan hamnar. Precis. Eh, och det kan ju också vara att Rögle har haft förutsättningar när säsongen börjar och sen ändrat alltså, förutsättningar ändrats längs vägen. Jag tänker på värvningen av Christy Tusa. Till exempel var det slutspelspengar som man liksom bakar in i den värvningen och kalkylerar med. Då är det ju helt plötsligt eh, minuspengar på en sån spelare. Utan att veta så finns det ju sådana parametrar att ta in eh, och jag tror det är liksom för tidigt tror jag att summera var, var allt detta landar. Jag tror att Rögle sitter just nu liksom och, och, och räknar och funderar själva på, på hur det kommer att se ut i, i slutändan med, med bokslut och så. Men vi får ju alla anledningar att återkomma till det eh, e längre fram. Det finns ju en hel del också tror jag prestationsmässiga klausuler i kontrakt. Eh, vad händer att eh, Rögle slutar tre i tabellen? Det kanske kostar. Eh, Å andra sidan kanske det hade kostat ännu mer om man hade gått längre i slutspel. Så. Äh, det är ju tusen par och att väga ihop. Men jag skulle ju bli, ändå bli förvånad och rögle liksom, redovisaren. Eh, utan att, om jag bara killgissar här så skulle jag ju ändå gissa att eh, säsongen måste sluta på något slags litet överskott, eller? Ja, det tror jag också. Man gick miste om ett fullt hus mot, eh, mot Malmö på slutet. Och det är kanske inte lika packat i restaurangen nu. Men liksom... 9-10-delar av säsongen måste ju alla jul ha snurrat bättre än förväntat Absolut En fråga till tycker jag vi tar Tror ni bröderna Abbots Chris och Cam alltså förlänger Alltså, jag har ju Fått indikationer på det Länge har skrivit om det också Intervjuat både Chris och Cam Och, och klubbdirektör Daniel Kock, Alla har liksom hintat åt samma, samma håll Chris har intervju intervjuat Det är han nu då i samband med den här Bortamatchen mot HV Jag kommer inte riktigt ihåg när den var men någon månad sen kanske Hintar liksom att nu, nu handlar det bara om att vi alla ska liksom sätta oss ner och vara, vara på samma plats vid samma tillfälle och, och liksom sätta punkt för detta. Men sen intervjuade du Cam Daniel. I fredags. Ja, det lät ju inte riktigt samma tongång. Eller har han bara locket på? Så jag vet inte. Det är lite svårläst där. Jag ställde frågan men han ville inte prata om det. Och, det kan väl tolkas på två sätt. Uh, antingen precis som innan att, att uh, jag, vill liksom inte, jag vill inte ta fokus på någonting nu och prata om detta. Eller att någonting har förändrats. Men uh, det förnekar han ju i texten. så Nej, Min gissning står väl kvar att uh, de nog har är, uh, är överens på de flesta fronter front om att fortsätta samarbeta. Men att sista månaden spelar man hockey varannan dag. Det var liksom inte läge att, att braka ut en måndag. Liksom... Uh, men det skulle ju förvåna mig om inte liksom någonting på den bogen presenteras inom, inom någon vecka här. Mm. Det skulle, det skulle, då skulle jag nog börja bli konspiratorisk. Jag landar ju någonstans i, innan säsongen fick det här slutet. Den fick i att just det, de, de kommer nog ta detta efter säsongen. För de vill inte ta något fokus från slutspelshockey och från det täta matchandet och så. Och nu är det ju efter säsongen så det är nya förutsättningar nu också. Ja, men Slutspel är ju väldigt mycket här och nu och, och en vecka framåt eller en dag framåt. Här, här och nu när vi är nu, då behöver de ju skicka en signal om vad som händer liksom i allmänt oroliga tider och det kommer att dyka upp pressmeddelanden om att spelare är klara till höger och vänster på andra håll. Då är det ju precis, det precis nu klubben rent strategiskt behöver den nyheten. En snabb till då, ändå, innan vi rundar av det här, för jag såg en fråga till. Finns det någon eventuell hemvändare till kommande säsong också som röglefansen kan hoppas på? Ingen i den här kategorin klockren som Niklas Hansson, sa, och de har varit. Jag sa innan vi började sända Hallidens, Timothy Liljegren i, i Tronto är väl en som han är från... Kristianstad, har varit på väg in över tröskeln i NHL men inte riktigt uh, lyckats hela vägen. Du hade ett annat namn. Ja, jag nämnde Jakob Lilja också som en spelare som har varit i Rögle och, och känner många i laget sedan tidigare. Eh, den Ewerberg och, och den generationen spelar ju ihop eh, utan att veta liksom någonting om hans situation så är det ändå ett namn och, och, och i alla fall kasta upp i luften. Det sista som står på vår tavla så står det Cody-intervju. Eh, då lägger jag till en årets där också. Årets stjärna, Cody Curran. Årets gentle gentleman, Cody Curran. Ja, men alltid det vill sagt om honom som spelar. Eh, kanske det här spåret också, liksom, men för mig är han helt unik. Jag har intervjuat folk eh, i den här branschen sen... 1997 jag har jag aldrig stött på en man som pratar på det sättet. Med det djupet, med de metaforerna från hjärtat, intelligent, paketerat. Det är en sån jäkla dröm att intervjua honom måste jag säga. Och alltid till Det är Rögle väldigt bra på generellt, rakt igenom ska jag säga. Men, men det är något speciellt med Cody Curran. Ja men det är det, jag fick man, nu är spelarna liksom lediga nu är det upp till dem att uh, välja själva om de vill liksom ställa upp för oss, Han har inga, de har inga, inga skyldigheter någonstans och, men, uh, då stöter man väl på allt ifrån spelare som inte ens uh, svarar liksom, på en fråga på, uh, till Cody Curran som hör av sig och svarar från Calgary så att jag sitter i karantän så jag kan prata i två veckor uh. Men jag gjorde en lång intervju med honom Och den Längdes så läst den Och intygat att den, den är full av Sprängstoff skulle jag säga Han berättar allt om Jakten från Ryssland i, i höstas Han berättar om NHL-dörren Drömmen, han berättar om Sin liksom, kärlek till Människorna här och, och det unika med det här laget Och jag skulle säga att han är Väldigt intressant läsning och Den kommer nog till er i, i dag i, i, Jag vet inte knappt vad det är för dag för jag onsdag. Är i Torsdag morgon kanske Eller onsdag eftermiddag ja, det, där, det där ser jag fram emot Han kommer att vara saknad jag, jag tycker det blir tråkigt att han försvinner Ja det är vi nog Rörande överens om. Nu har inte jag något mer Vare sig i mina händer Eller på bordet eller på papper Nu är jag hungrig <laughs> du bara tänker på mat men <laughs> Tack så jättemycket för att ni har följt med oss under säsongen Vadå, ska vi inte ha några fler poddavsnitt? Det kommer vi säkert ha vad det lider med Silly och ekonomi och allt vad det heter Men vi kanske inte vågar utlova en gång i veckan framöver Dels för att säsongen är slut, dels för att vi inte vet vad som händer med allt Och så vi påverkas av viruset runt om i världen och jobbar hemifrån delvis och sådär. Så det är svårt att få ihop allting, men vi kommer att hålla er uppdaterade på något sätt. Kan, vi, kan man bara få säga tack för all uh, respons? Uh, ja, det är klart. Jag måste bara säga det. Jag tror liksom, att vi har pratat om det hundra gånger, Linus. Vi hjälper mm. på med det här podden i ett annat format och det är nog det som allra flest människor pratar med, kommer fram och, och pratar med oss om så är det och Det betyder väldigt mycket att eh, ni är så många som eh, uppskattar detta, detta liksom försök till eh, babbel och, och fördjupning. Och, eh, det betyder mycket. Det är väldigt speciellt faktiskt. Eh, så fortsätt när vi kommer tillbaka och nästa säsong och när det nu kan vara. Bara hör av er och ställ frågor och och Chabba, vad vet jag Det är eh, Riktigt härligt att, att jobba med den här podden Och, och spela in den och, och sen få feedback på allt vi gör Och att den skulle ha så här stort genomslag eh, eh, Trodde vi väl inte heller Vad gäller alltså, folks, folks reaktioner Och jag får Lägga till där också i det här sammanhanget Som utbörling. Jag kan faktiskt ärligt säga Att jag har aldrig, aldrig jag har jobbat upp i Stockholm, har jobbat i Östergötland och varit runt på olika ställen. Jag har aldrig varit i närheten av den respons som ni skickar. Och det är klart att vi gör inte allting rätt så det är klart att ni också får skicka en massa kritik om det ska vara så. Men det är jätteroligt att ni är så interaktiva. Tummen upp till er, till er alla, verkligen. Tummen upp också till Vågen Försäkringsbyrå som eh, har, eh, där vi har signat ett kontrakt på nästa säsong. Där finns min själ inga KHL-klausuler i det avtal. Icke. Tack ska ni ha